Partea a treia Capitolul 7 Ștefan întârzie să se ducă acasă, deși ar fi trebuit să-și dea seama că oamenii, puțin cât mai avuseseră curajul cu câteva ceasuri înainte să mai circule pe străzi sau să mai întârzie prin restaurante, dispăruseră și orașul era cu totul în mâna grupurilor în armate de legionari care patrulau aproape peste tot. Era o rătârzie. După ce se despărțise de patron și de nichi care plecaseră cu mașina, Urcă din nou ca la prânz spre cala victoriei și o pe jos din splai lunirii până aproape de președinția Consiliului de Miniștri, unde fu oprit de un ofițer legitimat și sfătuit să se ducă acasă. Se întoarce și în apropierea restaurantului Capșa fu oprit de un grup de legionari. Unde fugi, jidane?" zise șeful grupului scoțând pistolul și punându-i lui Ștefan sub nas, care îi simțea în aceeași clipă țeava rece strivindu Nu fug," răspunse Ștefan fără să-și dea seama că nu nega că era jidan. Nici nu avea unde," are lui individul, a cărui căciulă i-ascundea aproape figura. Ai fugit din cartier și crezi că ai să scapi pe calea victoriei? Nu scapă nimeni. În noaptea asta curățăm țara de voi definitiv. Ai nasul coroiat," strigă. Puneți mâna pe el." Ștefan nu avea nasul coroiat. Avea totuși un nas care nu era cărn și care putea să-i pară acestui troglodit că era coroiat. Se băgă un altul care îl salvă, fiindcă în acele clipe fusese prins din nou de o senzație de paralizie a voinței, care însă nu mai trecea. Își dădea seama că moartea stătea în fața lui sub înfățișarea unei căciul trasă pe ochi și că nimeni nu-l putea apăra de pistolul care îl putea găuri într-o secundă. Actele, zise acela. Ștefan auzi, dar nu înțelese, nu făcu nicio mișcare și nici nu spuse nimic. N-are acte, zise șeful. E clar, duceți-l pe strada asta mai jos și curățați-l. N-ai acte jidane!" zise cel de-al doilea, însă cu o voce care în sfârșit îl trezi pe Ștefan. Era vocea unui om care nu se grăbea să-l omoare până nu-i vedea actele. Ștefan tre își veni în fire. Nu sunt jidan!" zise. Actele!" ceru cel de-al doilea. Și Ștefan duse mâna la buzunar și scoase buletinul de identitate de la poliție. Se feri să-l arate pe cel de la ziar. Cei doi se traseră sub lumina unui stâlp, se uitară în el fără grabă, Apoi el înapoi ară și se răspiră la el să se ducă acasă, dacă nu vrea ca măsa din Filiștea Gumești, de unde scria în buletinul de identitate că s-a născut, să nu primească știrea că fiul său a murit fiindcă era prost și nu știa ce se petrece în capitală. Iată-mă și josit în proprii mei ochi, ținit să spun ce nu vreau, ca să nu o părtesc, gândi Ștefan îndepărtându-se. Ocoli marile bulevarde și ajunse acasă fără să mai fie oprit. În timp ce intra, auzi telefonul sunând. Alergă lăsând ușile deschise și ridică receptorul. Dar nu răspunse nimeni. N-avea telefonul de mult. Niki îl ajutase cu relațiile lui peste tot să-i se instaleze și iată că era chemat de necunoscuți care nu voiau să răspundă. Cine puteau fi? Așadar, noaptea asta, cine e vreu? Și rămase înmărmurit. Ridică receptorul și formă numărul lui Michi. Vreau să-i povestească ce pățise și ce presupunea că se întâmplă acum în oraș. În clipa aceea aș aminti că se înțelesese cu Luchy cu o zi înainte să-i dau un telefon la prânz să stabilească o oră când să se vadă seara. uite se Formă numărul. Alo? Da!" e răspunse chiar fata. Luchy, n-am putut să-ți telefonez!" începui el. ascultă domnule Paul Ștefan!" îl întrelup se ia în clipa următoare și i în urechei cu o violență reținută și rece. Tu la acest telefon să nu mă mai cauți?" Și de aici înainte să uiți că m-ai cunoscut. Nu vreau să te mai văd niciodată." Și închise. Ștefan rămase cu receptorul în mână, năucit. Apoi început să se prinde prin odaie dus pe gânduri. Iată, așadar, fata asta pe care începuse să o iubească, rupea cu el. De ce oare?" Într-adevăr, o uitase. Dar țara arde în foc și unei femei nu-i pasă decât că are ea de primit un telefon." Foarte bine." Dacă așa e ea, bine că nu s-a aventurat mai departe. Treaba ei, bine că a pus punct și și-a dat cu această ocazie și a pe față. Cum e posibil să nu înțelegi că... Dar ea nici n-a ascultat vreo explicație. Dar dacă e vorba de altceva și ăsta e doar un pretext. Și deodată e venit în minte micul lor trecut și mintea îi se turbură. Se așeze pe pat și vrea să întinde mâna spre receptor să-i telefoneze și să-i explice... Dar nu era clar, îi spusese ea că nu vrea să-l mai vadă niciodată. Își retrase mâna și rămase vreme îndelungată, nemișcat, stăpânit de o nedumerire amestecată cu un adâncă regret. Ce păcat! A început să se țină la ea și iată că o pierdea din pricină că... Într-adevăr, o fi așteptat și într-adevăr ar fi putut să-i telefoneze. Dar gândul lui nu mai era în orele acelea la ea și vezi, orice ar fi... O femeie nu accepta asta chiar dacă a inumerit în infern. nu trebuie o asemenea fată, gândiște Ștefan liniștit. Foarte bine să fie la ea acasă. Dar apoi gândul lui reveni la întrebarea dacă nu cumva motivul ruperii era altul și micul lor trecut, în loc să se îndepărteze de inima lui, continua să o țină trează cu o bătaie mai puternică. Ce s-o fi întâmplat de fapt? Nu cumva s-a decis totuși să se mărite cu doctorul Spurcaciu? Bine, dar atunci ce mai interesa că el nu-i telefonase? Frumos nu putea să-i spună. Ștefane, vezi, trebuie să mă mărit și nu cu tine, așa că păstrează-mi o amintire frumoasă. Aiurea a vorbit frumos nu era genul ei. Ajunse să o cunoască oarecum în acest punct. Ce să înțelegi? Fiindcă își dădea seama, istoria cu doctorul Spurcaciu era lichidată. O lichidase într-o zi cu mare pericol pentru el ca să o piardă. Da, dar dacă acest pericol în realitate nu trecuse încă pentru el. Se pe pat îmbrăcat, cu baltonul pe el, închise ochii și a dormit brusc, asemenea unui om beat care când vine acasă uită să se mai dezbrace și îl prinde somnul unde nimerește. Se trezi după o jumătate de oră și sări în picioare. O dulce senzație de singurătate îl invadă, surâse senin și început să se dezbrace. Da, probabil că acest pericol nu trecuse pentru el. Și început să-și amintească. A doua zi de anul nou, când se trezise din somn spre seară, îi se păruse că tot ceea ce se petrecuse în noaptea de rebelion era un vis, care acum avea să se spulbere. Și bineînțeles, nu el va fi acela care se va trezi din el și nu va mai vroi să-și amintească, ci fata furioasă, care fusese fată mare și nu mai era din pricina lui. Nici nu îndrăznise să-i telefoneze. Dar ea îl căutase la ziar după anul nou și l invitase la masă. Lumina de pe chipul ei nu se micșorase, deși era mai rece ca în seara revelionului. Totuși vedea bine cum ochii ei frumoși întârziau asupra lui cu o secundă mai mult ca înainte și cu o în ei care trădeau gândul neexprimat. Tu ești Ștefan, un băiat care a intrat în viața mea. Ești încă un necunoscut și nu știu ce o să iasă de aici, dar e un fapt pe care niciunul nu-l poate nega. Ai putea să-l negi?" Parcă spunea apoi acea privire. Ștefan avea fruntea încrețită. Nu numai că nu putea să nege, dar dorea ca acest mesaj secret din privirile ei să prindă cât mai mult din ființa ei și să nu se mai stingă. Nu se stingea. Începuse povestească. Era la o cotitură a vieții ei și nu știa ce să facă. Ei doi se înțelegea de la sine, nu se puteau căsători. El era mai mare ca el și mai târziu, când ea va îmbătrâni, el va fi încă un bărbat în puterea vârstei și o va părăsi, sau și mai rău, nu o va părăsi, dar o va înșela făcând din viața ei un iad, al cărei sfârșit era fără speranță, fiindcă, știe ea, femeile se ragă mai tare decât bărbații și nu îl va putea părăsi ea la timp. Dar ce să facă? Pe cine să ia? Pe doctorul Spurcaciu sau pe Adrian Popescu? Ștefan căzând în această dilemă, căzuse și într-o cursă, căci în clipa aceea înțelesese că fata asta nu ținuse deloc la el și că noaptea lor de revelion nu mai avea, dacă avusese, nicio importanță pentru ea, deși nu cu unul dintre cei doi cu care vrea să se mărite o petrecuse. Era liniștit. Da, a ținut atunci la el și pe urmă iată încotro merg gândurile ei și lua pe el drept confident și sfătuitor. Sinceritatea și simplitatea cu care ea îl scosese din postura de iubit și îl împinsese în aceea de simplu prieten, îl fascinase pe loc, sau, mai bine zis, îl anesteziase prin șocul violent și neașteptat, fiindcă nu simțise nicio durere, nimic nu se clintise în el. Era ca și când n-ar fi cunoscut-o deloc, sau ca și când ea nu i-ar fi făcut declarația aceea care răsturna raporturile dintre ei doi, sau ca și când el ar fi știut totul dinainte și acum nu mai arăta nicio surpriză. Se aflau ca și noaptea revelionului în odaia ei și era o oră târzie din noastre. Dorința de a se destăinui o apucase pe luchii brusc, și cu mare sufletire după ce se iubiseră, ca și când dragostea ar fi eliberat-o de orice calcul, determinându- o astfel să dea pe față, cum mai trage-o perdea, tot secretul existenței ei de fată aflată, cum spunea ea, la o răspântie. N-ar fi putut să spună că nu era în pragul măritișului când totul devenise deodată complicat și chinuitor din pricina unei întâmplări, începuse lui. Stai să vezi. Eu cu doctorul Spurcaciu ne cunoaștem de doi ani. Din facultate, bineînțeles, și nu e așa că e suficient să te uiți numai dată la el și să zici? Iată un bărbat care ți inspiră cea mai mare încredere și împreajma în căruia simți cea mai mare siguranță. Tăcerile lui care nu par la prima vedere deloc elogvente, cât de elogvente ți se pară apoi după ce deschide gura și vorbește. Cât calmă ți inspiră, cât de neroade devin sporăvăirile altora împreajma lui. O forță latentă care nu se grăbește să se consume trăind o ore mărunte. Chiar dacă la această vârstă, el încă n-a întreprins nimic mare. Dar va întreprinde. Un bărbat de viitor, o promisiune certă. Nicio panică pe echipul lui, nici un semn care exista ceva pe lume care să-l dea peste cap. Știi, la vârsta noastră, asta se întâmplă des. Nu avem încă echilibrul celor maturi, nu e așa? Se văd mai lește la noi legăturile slabe ale ființei noastre interioare, isterile, fanfaronada. Marile defecte pe care vârsta matură doar le va masca, sau cel mult le va atenua, dar nu le va șterge. Nu odată mi-a fost dat să văd perfidia cea mai mare la o colegă cu ochii curați ca pe ruzeaua, stricăciunea până în măduva oaselor la alta cu chipul serafic, destrăbălarea de zmățul. Nici o trăsărire de neliniște că ăsta e un drum pe care nu trebuie să apuci. Ei și? Ăsta e drumul meu, ți de-al tău. Și ți întoarce un spate superb de pisică sălbatică și somnolentă. Are forța ei. Mihai o avea pe cea pură, cum să nu-ți placă un astfel de bărbat. După cum ai avut norocul să afli, ne-am ținut departe unul de altul ca doi țăranii în acăror civilizație veche să a mai păstrat obiceiul primitiv ca mireasa să fie găsită la nuntă fecioară. Chiar așa și voiam să facem, să sărbătorim într-un singur eveniment trei. Căsătoria, nunta și noaptea nunții, Chiar în toamna trecută. Când deodată, un bărbat mai puternic și mai misterios apare în viața noastră și să vezi ce se întâmplă. Să-ți povestesc întâi cronologic lucrurile, așa cum au fost trăite de mine, ca să vezi obiturile de teatru și pe urmă să-ți spun și ce s-a petrecut în afara mea, până ce am aflat prea târziu totul, deși mă întreb. Aș fi putut evita ceva dacă aș fi fost de la început în cunoștință de cauză? Poate că da, dar poate că a fost mai bine așa, Într-o zi Mihai nu vine la o întâlnire. se însă mai de mult că dacă unul din noi întârzi o jumătate de oră la o întâlnire, nicio alarmă. S-a întâmplat ceva și randevul se amână automat pentru a doua zi, în același loc și la aceeași oră. Practic însă niciodată nu mi se întâmplase să, să ratăm o întâlnire. M-am întors totuși liniștită acasă și a doua zi am revenit la randevu puțin cam supărată. Mihai avea numărul meu de telefon, ar fi putut fie să mă prevină, fie să-mi telefoneze după, ca să-mi spună ce s-a întâmplat Și eventual să ne vedem totuși în acea zi Și anume seara Aștept eu ce aștept, mă uit la ceas Nimic, nici acum Mihai nu venea, eram nedumerită O fi plecat fără veste din București Din cine știe ce pricini Și nu mai fi avut timp să mă anunțe Probabil, m-am dus la cinema Seara când mă întorc acasă Găsesc o scrisoare Luchi, știu totul Am scria el în esență nu vreau să te mai văd și nu are rost să mă faci să sufăr și mai mult prin explicațiile pe care vrea să mi le dai. La ce bun? Și așa totul între noi s-a terminat. Încât cât mă de postura penibilă în care mai pune, silindu-mă să-ți spun toate astea și în față. Să uităm că ne-am cunoscut. Am ridicat din numer, dar am uitat să-i mai cobor, atât de trăsmit am rămas. Ce era cu el? Ce să crede? Ei, ce puteam crede? Nebun nu era. Cum? Mihai să nu știe ce face și ce spune? Era clar că ceva se întâmplase și că în urma acelei întâmplări eu eram brutal eliminată. Am citit de mai multe ori scrisoarea și n-am înțeles nimic. Pe urmă treptat, un firicel de mânie s-a născut în mine, pe urmă firicelul s-a făcut fluviu. Tremuram de furie. Îmi venea să rot firul telefonului pe care el nu îl folosise, fiindcă începeam să înțeleg. Domnul doctor Spurcaciu renunța la mine... Își găsise de sigur pe acolo prin spitalul în care abia intrase și ce mai atâtea explicații și scene sfârșietoare. Câteva rânduri și totul s-a terminat. Probabil de aceea se fărise să mă caute la telefon. Bine, am rupt scrisoarea în bucățele și am aruncat-o la coș. N-am dormit trei nopți. N-am povestit nimănui nimic și am luptat din răsputeri cu gândul care mă îndemna să mă duc la el la spital și să-l mai văd dată pe trădător. să i spun așa. Așa deci, Mihai? și să-l aud cu urechile mele ce zice. E teribilă această dorință care ne împinge să ne umirim și mai mult, după ce am fost odată umiliți. E ca un drog, te îndeamnă să-l mai iei după ce ți-a fost servit. Îl iubeam, asta e. Și îmi spuneam că nu mai vreau nimic de la el. Nu o să ajung bineînțeles să mă agăț pe el, ferească Dumnezeu, dar păstram neatinsă în amintirile mele ființa lui de care mă regasem încetul cu încetul. Și o scrisoare, care mi se părea după ce o rupsesem, că nici nu fusese în realitate trimisă, îmi ordona totuși să mă despart de el. Am pornit spre spital și abia pe drum mi-am venit în fire și m-am întors în zărât. Ei, firea să fie, când ți se spune foarte limpede un lucru, învață să răspunzi tot așa de limpede, chiar dacă pe urmă dorința de a încurca lucrurile, tărăgănând și provocând scene grele ca să-ți macini cu celălalt suferința, te va chinui zi și noapte. Mi-a fost mai ușor, după ce mi-am înfrânt în felul ăsta impulsul de a-l căuta și vedea, fiindcă îmi dădeam seama că nu dorința naivă și curată de a-l vedea, fiindcă îl iubeam, mă îndemna, ci furia mea. Da, vroiam să-i spun, bine, vrei să te despart, dar te-ai comportat ca un laș, nu ești bărbatul care am crezut, ar fi trebuit să-mi o spui în față și să suport surpriza și suferința mea până la capăt, până la vindecare, căci dragostea pe care ți o port, tu mi-ai inspirat-o, nu m-am îndrăgostit singură și tu ai stat teapăn și nu m-ai încurajat cu nimic. Ce să fac eu acum cu ființa ta de care mă legasem? Trebuie, dacă ești cu adevărat bărbat, să mă convingi că eu sunt de vină și că m-am înșelat. Ei na, auzcolo. colo, să-i spun lui toate astea, fiindcă nu mă puteam obișnui cu gândul unui eșec. O să mă că nu s-am încotro și primul lucru care trebuie făcut este să lărat pe Mihai din viața mea ca pe un înșelător și să trag, bineînțeles, concluzia care se impunea. Că nu era omul care părea să fie. Dovada mi-o oferise chiar el, scrisoarea. Un străin. Așa se scrie unei fete cu care ai fost în pragul căsătoriei ei? Păcat corupsesem, trebuia păstrată și recitită ori de câte ori o amintire tandră m-ar fi chinuit. Zilele au început să treacă, și noroc că hotărârea mea de a mă căsători cu doctorul Spurcaciu nu fusese anunțată solemn în familia noastră, încât faptul că zilele treceau și eu nu mai spuneam nimic despre asta, Arătând în același timp senină, mă străduiam, sugera ideea că, deocamdată, măritișul meu se amână până după luarea licenței. Le sem ceva în acest sens. Până atunci mai vedeam. Foarte bine s-a putat cu mine în acele zile Adrian Popescu. Mi-a făcut o vizită, mi-a adus flori. Un băiat delicat și plin de sensibilitate. N-are niciun rost să suferi, parcă-mi spunea el, fără să lase să înțeleagă că știe ceva. De altfel, nici d-ar fi avut de la cine. Nu era de crezut că i-ar fi spus chiar Mihai. Mi-a povestit cu o mină de un vesel scepticism blazat, cum îl părăsiseră pe el până atunci trei femei, la un mod destul de ofensator pentru orgolul său de bărbat. Cu ultima de pildă, în povestea el, se întâmplase așa. Ei făcuse la o oră târziu o vizită pe neanunțate. Avea cheia de la garsoniera ei. A deschis și a intrat. Primindul l femeia s-a arătat indignată. Cum îți permiți, i-a zis, să vii la ora asta?" Dacă mă găseai cu cineva? Colosal, m-a pufnit râsul. Și? L-am întrebat. Ne-am despărțit, mi-a răspuns el. Și a adăugat. Ei și? Și era foarte convingător. Nu merită, parcă îmi sugera el, să suferi absolut deloc din pricină că nu te-ai înțeles cu cineva. Fiindcă de ce se desparte doi iși? Fiindcă nu se potrivesc, nu se înțeleg, În ultima instanță, sigur că după cum pretinde Froil, Uneori, în ciuda potrivelii și a înțelegerii, un mâlt turbure de complex se ne poate chinui și în cele din urmă despărți de cineva căruia nu avem niciun reproș să-i facem și să ne atragă o ființă căreia îi oferim mintenaș și gâtul la picioare să ne pună jugul și pentru plăcerea asta să părăsim o ființă admirabilă cu care cerebral ne potrivim de minune. Asta e pe deplin adevărat. Dar vezi, asta e cerebral. Mai trebuie și ceva care să nu fie cerebral deloc. Adevărul acesta m-a izlit. Te pomenești, mi-am zis, că Mihai e un complexat și de aceea nu a fost el, sub pretextul că viața noastră completă va începe după căsătorie, un bărbat îndrăzmet. N-a simțit nici cea mai mică dorință, cum ar spune o franțuzaică, cu obiceiul lor de a pune punctul pe ei. Și m-am și speriat. Te pomenești, mi-am zis, că eu sunt de vină. N-ai văzut, mi-a spus Adrian mai departe, Bărbat superb și înalt, ca brazii, a și supus și grumazul ca să asculte ordinul unei biete muieruști prăpădite, așa o vedem noi, dar ea nu e deloc prăpădită. Sugestia lui era că Mihai era un astfel de inz, că își găsise o astfel de prăpădită și că să-l uit cât mai repede. Într-un fel foarte confuz, am început să-mi dau seama că Adrian era la curent cu despărțirea mea, dar mă întrebam de la cine știe, fiindcă eu nu povestisem nimănui nimic, nici măcar lui Nichi, care i-ar fi putut spune. Îmi telefona, mă din casă, mă aștepta la ieșire la facultate, mă distra, dar nu cu anecdote sau cu acel fel superficial, ușor și plăcut, pe care l-au unii bărbați și care, când nu sunt niște nătărei, sunt foarte seducători. Adrian, pur și simplu și fără niciun efort, avea un umor irezistibil, care înviora totul în jurul meu și, desigur, în primul rând pe mine. Începuse să-mi placă felul cum amesteca el cuvintele, Ardelenisme cu acel mintenaș Cu oltenisme și cu expresii din cronici A avut-o el nu știu ce Varlam și asta. Dar umorul lui sâșnea și din reacțiile lui neașteptate Din stările lui Odată la capșa O cercetoare ne-a pus pe masă Un pachet de șerbețele de masă Adică vezi, ea nu e cercetoare, Vinde ceva Și Adrian i-a dat cinci lei. Dar automat, cei-o fi venit A pus mâna și pe pachet și l-a reținut Cercetoarea cerea să mai facă S-a îndepărtat și Adrian deodată a roșit până după urechi și a dat drumul pachetului. Acum, îl aud că zice, o să avem șerbețele să ne ștergem cu ele până la sânge. M-a pufnit un râs pe care nu mai puteam să mi-l opresc. Râdea și el, dar cam sincopat, lucru care mă făcea pe mine să râd și mai tare. Curând începui să mă gândesc cu un sentiment bizar de sărbătoare la întâlnirile cu el. Aba nu, sărbătoare e prea mult zi. Cu acel sentiment într-adevăr de sărbătoare... Asta e totuși cuvântul pe care îl avem când păstrăm în buzunar un bilet la un spectacol deosebit și ne gândim cu plăcere la ora și ziua când ne vom îmbrăca cu grijă și ne vom duce în seara respectivă să-l vedem. Fiindcă niciodată spectacolul promis nu era sub așteptări. Din potrivă. pentru mine era fascinant să văd cum străluceau imprevizibil toate fetele spiritului său, schimbându-și însă gama, trăind și nu consumând ceva depozitat anterior. Asta e ceva rar la un intelectual... A cărui gândire cel mai adesea se exprimă cu atâta rezerve și frâne, încât preferi un om simplu, ale cărui judecăți și prejudecăți îl dezvăluie spontan și nu controlat, cum se întâmplă cu unii intelectual care sunt atât de fin încât îți vine cheful să auzi pe undeva o înjurătură grosolană de mamă. Adrian așa mi se dezvăluia, ca un om simplu, deschis și spontan, și avea un infinit farmec să-l auzi vorbind despre o carte, despre un scriitor sau despre orice eveniment care se asocia în conversația noastră. Ce era însă uimitor și ce mă făcea să mă gândesc, că de prietenia lui nu voi putea să mă lipsesc niciodată, orice mi s-ar fi întâmplat în viață, era faptul că el, cu o grijă și cu o atenție de om superior, se ferea să mă subjuge, Avem parcă să-mi spună că îi plăcea de mine numai dacă mă știa absolut liberă. Încântător, nu? Admirabil. De ce nu durează aceste lucruri mult? Dragostea strică totul. Dragostea e ceva impur, ceva turbure. Nu există ceva care să scoată mai mult la iveală din ce are omul urât ca dragostea. Într-o zi mă pomenesc cu Adrian la picioarele mele. Eram aici, în această odare. Că el mă mai iubește de când m-a văzut, de când ne-am cunoscut, că vrea să mă ceară de nevastă. Și mă uitam cu dezgust la figura lui sluțită de pasiune, la ochii lui puțin exorbitați, și ascultam fără să o cred declarația care era pentru mine o surpriză totală și incredibilă și care mă și fiindcă vedeam că am căzut într-o istorie din care nu va fi ușor să scap. Ăsta nu era ca Mihai. Ghiceam din insistența cuvintelor lui că era un viclan și că din prima cursă în care căzusem, a prieteniei, nu va fi ușor să scap. Dacă nu chiar imposibil și că nu era ultima, îmi va pregăti altele până își va atinge scopul. Fiindcă deja uitându-mă la el cum sta în genunchi înaintea mea, m-am pomenit gândind. De fapt mă iubește și e un bărbat atât de atractiv... Ce rău fi găsind eu în faptul că omul spune ce are pe inimă? Adrian, i-am răspuns, dacă nu redevenim prieteni, nu e nicio speranță pentru tine. Deci dacă reușea, dacă mai putea să fie iarăși ca înainte de această declarație a lui de dragoste, poate punțile nu erau tăiate. În fond era un fel de a îndemna să mă cucerească, fiindcă eram depate de așa ceva. Și de ce nu? Dacă mă cucerea și rămânea și ceea ce fusese el ca prieteni, ce-și poate la urma urmei dori mai mult o fată de la un bărbat, dacă nu se crede o prințesă? Bine, a zis el foarte palid. Nu știu de ce se așternuse pe fața lui albă o paloare de ceară. Bine, Luchi, Și și-a luat la revedere și a plecat. De ce a plecat? N-am înțeles. Aș fi vrut să rămână. Expresia lui era plecând neplăcută, foarte crispată, foarte modărită parcă și rămânând singură, neliniștea mea a crescut și mai tare. Doamne sfinte, ce-o fi cu el? I-am spus doar nici vorbă că dacă redevenim prieteni, apare și speranța unei astfel de apropieri. Nu l-am respins. Ba, l-am respins, asta era, și m-am înfuriat. Ce-a crezut? Că o să mă aplec asupra lui, să cad în genunchi în aceași clipă cu el și să-i spun că și eu îl iubesc? Cum, dar nu-l iubesc deloc, e nebun? M-am simțit mizerabil, fiindcă îmi dădeam seama că Adrian avea să mă retragă prietenia lui, care începuse să fie pentru mine un punct luminos de referință pe această lume, în care e atât de greu să găsești ceva care nu cedează la prima ciocnire, la prima neînțelegere. Era clar, în loc să mă cucerească, să mă farme ce mai departe, bărbatul ăsta, stăpânit de o vanitate smintită, îmi va retrage totul, fiindcă ceram de la el mai mult. Ori pe această lume, când primești ceva, trebuie repede să și dai ceva în schimb, fiindcă altfel nu ți se mai dă nimic. Bănuirea astea ale mele s-au dovedit îndreptățite. Adrian nu mi-a mai dat în săptămâna următoare niciun semn de viață. Ca și Mihai, am luptat din greu cu tentația de a-l căuta eu, de a-i da eu telefon, dar am rezistat. Am rezistat, dar iată cum în câteva luni am pierdut doi bărbați, și nu doi bărbați dintre cei obișnuiți. Ce-am făcut? Încă să-mi mai îndrept privire. Perspectiva că s-ar putea să fie apucat cu aceste două eșecuri pe dumul deocamdată încă nesimțit, dar sigur, al fetelor bătrâne, m-a făcut să mă întorc cu gândul la Mihai. La urma urmei, o fi chiar adevărat că și-o fi găsit o prăpădită, cum spusese Adrian, și care a plăcut mai mult ca mine? M-am întrebat. Ia să verificăm. Gândurile și presupunerile noastre sunt una și realitatea poate să fie alta. Iată o gândire liniștită, nu orgolioasă ca înainte. Ce strică un pas pe care îl faci? E un risc calculat să ți se confirme că presupunerile tale au fost adevărate. Bine, să se confirme, nu să-mi cadă coroana. Și m-am dus la el la spital. Mihai a fost atât de surprins de demersul meu, încât minute în șir n-a putut vorbi ca lumea. Se bâlbâia, era foarte stingerit. Mihai, am curmat eu toate acestea pe care nu le înțelegeam în comportarea lui. Ce-a fost cu scrisoarea ta? Am dreptul să te întreb. Te-ai îndrăgostit de alta, da sau nu? Dacă da, plec imediat. Dacă nu trebuie, îmi datorez o explicație." Nu," a zis el hotărât. Nu m-am îndrăgostit de alta." Atunci ce te-a făcut? Ce ti s-a întâmplat?" El s-a fost Mie," zice, mie nu mi s-a întâmplat nimic. Ție ți s-a întâmplat." Trei de mult cu Adrian în timp ce te pregăteai de nuntă cu mine. Nu găsești că perfidia ta a atins orice margini posibile?" Noroc că eram foarte liniștită și am putut să cuvintele de mult. Tream de mult cu Adrian. Nu puteam să continui explicațiile acolo în picioare, pe culoarele spitalului. I-am spus că am bănuiala că e victima unei uneltiri și că e absolut necesar să-mi povestească ce s-a petrecut. Cine e acel Iago care l-a adus în stare să rupă o legătură care era pe punctul de a deveni fericită? El a răspuns fără ezitare. Același a zis Iago e chiar Adrian. Cum chiar Adrian? Am strigat eu. Da, a strigat el. Chiar Adrian mi-a făcut o vizită și mi-a spus totul. Și tu l-ai crezut fără să vorbești cu mine? Ce să mai vorbesc? V-am văzut împreună pe urmă tot timpul. Crezi că după ce te-am scris scrisoarea aceea n-am venit la tine și nu te-am căutat? Și ce am văzut? V-am văzut amândoi vesel și fericit. Sau vrei să negi? Asta ar fi culmea. A strigat el iar. Și la facultate am dat peste el, fiindcă voiam să am totuși cu tine o explicație, deși nu mai avea niciun rost. Auzind toate acestea, mi-a fugit sângele din obraj. Mihai, i-am spus, această explicație pe care o doreai, o doream și eu. Trebuie să o avem acum. Am să-ți povestesc totul și am să te rog să-mi povestești și tu. Mi s-a întâmplat o nenorocire. Să ne întâlnim undeva unde vrei și tu și să vedem ce mai putem salva. Da. A zis el, bine, dar tot fost omorât. L-am invitat la mine și ne-am revăzut aici în Odaie pe la orele 8 seara. Ne-am despărțit la 4 dimineața fără să reușesc să-l conving că între mine și Adrian n-a fost niciodată nimic. Era imposibil să-l fac să înțeleagă că Adrian și cu mine am început să ne vedem abia după ce el, Mihai, mi-a trimis scrisoarea sa neghiobă. Ce dracu a putut să-i spună Adrian de l-a putut face să creadă că eu aș fi fost o trădătoare? Și încă cum? Din ce în povestea, imaginea mea în sufletul lui se modifica astfel. Adevărata mea legătură fusese Adrian, de care însă vroiam să mă devarasez și să mă mărit cu el, cu Mihai. Foarte greu am reușit să smulg de la el amănunte care confirmau această impresie, că declarațiile lui Adrian fusese sincere și patetice, că nu se putea să nu-l crezi. Cum să-ți spun? M-am speriat și eu, fiindcă într-adevăr îmi dădam seama că Adrian putu să fi sincer și patetic, fiindcă mă iubea, numai că, vezi, cum să separă acest cuvânt de niciuna că ar fi trăit de mult cu mine? Mihai, zic, și tu ai stat și ascultat toate astea fără să-l dai imediat afară? Cum ai putut să-l asculti ore întregi, fiindcă ore întregi a durat infama lui dezvăluire, fără să zici nimic, fără să reacționezi? Și mereu îl somam. Povestește, ce ți-a putut spune el atâtea ore? Dar el se uita la mine cu tăcerea așternută pe chipul lui ca o lespede, și vedeam cum e chinuit de îndoială, fără putință de scăpare, zdruncinat, cu echilibrul său interior remat. Un bărbat care părea atât de sigur de el și inspira atât siguranță. Sunt momente în care cuvintele nu mai înseamnă pentru cineva nimic față de imensa inerție a unui sentiment care a pus stăpânire pe noi. Așa arăta Mihai. Ei vorbeam, îi povesteam ce s-a întâmplat, îi explicam cum a fost dus. Nimic. V-am văzut împreună răspundea el după ce m-a ascultat vreme îndelungată, când ai fi crezut că înțelegerea își făcea încetul cu încetul loc în mintea lui. Nu odată, zicea, nu de două ori, ați fost tot timpul împreună. V-am văzut și cum ați intrat în casa aici, în această odaie. L-ai adus aici. Din vina ta, îi răspundeam, tu ești de vină? M-ai părăsit, eram liberă, cum ai putut să-l crezi? Te-a dus de nas. De fapt, ce dovezi ai avut ca să crezi ceea ce ți-a spus? Te iube Zice, m-am convins Bun, zic, și ce e cu asta? V-am văzut împreună, zice Și nu o dată sau de două ori Bine, zic, exasperată Bine, Mihai, nu ești omul care credeam? Să ne despărțim A plecat rost de îndoială Dacă era adevărat sau nu Ceea ce îi spusese Adrian Iar eu nu l-am ajutat să-i această îndoială Deși mi-ar fi fost atât de ușor să o fac Eram fată mare, îl iubeam putem deci să-i dovedesc hotărându-mă să transform întâlnirea aceea într-o noapte anunții, că n-am trăit niciodată cu Adriana. Eram însă îndrăjită, fiindcă bineînțeles am avut și eu o reverație. Dacă zicea că mă iubește, cum a putut să se îndoiască de mine? Eram eu fata care prin purtările ei se justific o asemenea cădere la prima cursă pe care un altul mai abil i-a întins-o? Aproape că părea bine că Adriana pusese astfel la încercare legătura noastră. Acum au timp amândoi să se gândească roșa lor și să iau o hotărâre. Am început să ne vedem din nou. Bineînțeles, eu considerându-i pe amândoi drept străini, până ce voi lua eu însă mi o hotărire. hotărâre. Fiindcă ceea ce a reușit Adrian să facă a fost tocmai acest lucru. Să-l îndepărteze, adică de mine pe Mihai, suficient ca să se apropie el la distanță egală. Eu însă, fără să arăt, tot mai mult țin la Mihai și îi că șocul pe care l-a trăit el, văzându-mă împreună cu Adrian, trebuie să fi fost mare. E ușor să judeci pe cineva fără să te pui în situația lui, să pretinzi încredere absolută, în timp ce tu te primi cu altul pe străzi și arăți fericită. Tu ce zici? Ștefan scuturase din cap, amețit de această destăinuire. Minute lungi de tăcere s așternuse între ei. Ce să-i răspundă? Ce mai căuta el acolo în odaia acestei fete, care se arăta sfâșiată de nehotărâre între doi bărbați la care ținea și nu știa pe care să-l aleagă? Se pomenise răspunzând cu un glas răgușit și senin. Da, cred că ai dreptate. Doctorul ăsta spurcaciu e un băiat foarte de treabă. Da, și era Seluchi în clipa aceea, ridicându-se pe jumătate și plasându-se deodată de-a cornezișul Așa, bine, mâine mă duc la doctorul spurcaciu și îi spun că m-am mă cu el. Ștefan sărise în capul oaselor, ca și când deodată ar fi fost biciuit. Nu, strigase. Nu asta am vrut să spun luchii, nici nu m-am gândit." Ba, nu!" i-a răspuns ea. Ai spus-o prea clar. Gata, zarurile au fost aruncate. Mâine mă duc și spun doctorului Spulcaciu că l-am iertat și că m-am mărit cu el." Și-a început să se învârtească și să se răsucească în pat, prinsă de o hotărâre încăpățânată și irevocabilă, repetând cu tot mai multă violență aceeași frază, în timp ce Ștefan striga și el. Nu, nu, nu m-am gândit la asta." Nu!" bada, bada și mâine mă duc să mă mărit cu doctorul Spurcaciu. Rămăsese așa că zarurile fusese raruncate. Ștefan plecase cu această convingere că o pierduse și în sinea lui recunoscuse că ea avusese dreptate. Într-adevăr, se gândise că dintre cei doi doctorul era cel mai bun, dar se uitase pe sine care stătea cu ea în pat și uitase că ea îi părăsise pe cei doi noaptea de revelion pentru el, pentru Ștefan. Și el îi dădea sfatul. Hotărât că sunt unătărău, gândise el în aerul rece de afară, care îl trezise din narcoza în care destăinuirea fetei îl aruncase, mi-a întins o cursă și eu am căzut în ea fără măcar să clipesc din ochi. Nu sunt mai vrea ca doctorul Spurcaciu. Și simțise brusc o desnădejde care făcea parcă să-i se scurgă toate puterile și toate voința. Nu se mai putea urni de la poarta ei. Pe urmă și revenise și o uitase, când a treia zi se pomenise cu glasul ei în receptor la redacție, Același clas de atunci, din dimineața aceea însorită și geroasă, când ea îl invitase să-și petreacă revelionul la ei. Bună dimineața, Ștefane! Ce faci? Tu nu mă inviti și pe mine după masă la un cinema? Cum să nu? Răspunsese Ștefan, fără să se mai gândească măcar o clipă să o întrebe ce a făcut cu doctorul Spurcaciu. Dacă i-a telefonat, era clar că nu făcuse nimic. Da, dar iată că făcuse din moment ce acum îi spusese să nu mai caute și că nu mai vrea să-l vadă niciodată. Nu e posibil, gândi Ștefan, să nu înțeleagă de ce am uitat să-i telefonez. În realitate, nici nu m-a ascultat. E clar că motivul e altul. Bun. Și de ce glasul ei era răzbunător? Ce vin am eu că vrea ea să se mărite cu doctorul Spurcaciu? n decât să se mărite. Și cu acest gând, readormi fără să știe și uită iar să mai stingă lumina.